Hjärtligt välkomna till Radio SD, alla näradiolyssnare Radio SD är alltså Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio Som sänder på 88 MHz Och den fanfar ni hörde alldeles nyss Det var festfanfar av Jerker Johansson Som finns på skivan Svenska klassiska favoriter Marscher Och den fanfaren har ju kommit att bli Radio SDs signaturfanfar med åren det här programmet sänds för första gången lördagen den 5 maj år 2007 mellan klockan 14.00 och 15.00. En första repris går ut söndagen den 6 maj mellan klockan 09.00 och 10.00. Och en andra reprissändning torsdagen den 10 maj mellan klockan 20.30 och 21.30. Ansvarig utgivare för sändningen är som vanligt Arnold Boström. Och jag som pratar nu, jag heter David Långa. Jag hade tänkt ha med mig Johan Rinderheim i studion Men han har en annan partiaktivitet Att ägna sig åt idag Så att det blir bara Jag helt enkelt Jag tänkte börja med att påminna Om Sverigedemokraternas riksårsmöte Mellan den 18 och 20 maj Det riksårsmöte som vi alltså skulle Ha haft förra veckan Om vi inte hade haft såna Stora svårigheter att få tag i en lokal som ni säkert har hört talas om. Eh, med anledning av eh, den helgen och eh, det datum som inföll den helgen som vi skulle ha haft årsmötet ursprungligen så hade vi också tänkt eh, eh, högtidlighålla minnet av Engelbrekt, och Jag tänkte läsa en liten... Eh, Text som Mattias Karlsson har skrivit på sin blogg på sd Kurierens hemsida under rubriken Vi minns dig, Ängelbrekt. Ängelbrekt, Ängelbrektsson som ledde svenskarna i ett landsomfattande uppror mot förtryck och utländskt fogdevälde mördades enligt Karlskrönikan den 27 april år 1436. Även i år passerade Ängelbrektsdagen helt obemärkt förbi i vårt historielösa land- Sverigedemokraterna hade ursprungligen tänkt anordna ett demonstrationståg till hans ära i samband med riksårsmötet men de planerna grusades av antidemokratiska, mörkermänniskor och ryggradslösa lokaluthyrare. Jag själv och flera andra i den nuvarande partiledningen har dock som ambition att partiet ska återuppta firandet av Engelbäcksdagen och då på ett betydligt värdigare sätt än vad som ofta skedde under det tidiga 1990-talet. Som en egen hyllning till en av vårt lands största hjältar och nationalsymboler publicerar jag nedan ett utdrag ur biskop Thomas Engelbrekts visa från år 1439. Och det finns att läsa alltså på sdcuriden.se. om man går in på Mattias Karlssons blogg så kan man läsa den här texten som står skriven på ganska svårbegriplig svenska får man lov att säga. Men jag tycker att den är klart läsvärd i alla fall. Jag tänkte gå vidare till en eh, artikel som jag läste i dagens nummer av Metro faktiskt. Bara lite som hastigast. Eh, något som jag tyckte var värt att uppmärksamma. Det var så att eh, två unga krogägare i Stockholm, de så kallade stureplansprofilerna, de friades igår fredag av Stockholms tingsrätt från misstankarna om grov gruppvåldtäkt mot en 19-årig kvinna efter en klubbkväll den 25 mars i år. Trots att rätten ansåg att hon förmodligen tvingats till sexuella handlingar menar rätten att det inte går att bevisa att männen våldtagit henne. Att hon har tvingats det är ju enligt lagens definition våldtäkt men för att någon ska kunna dömas för ett brott så krävs det också att åklagaren kan bevisa att den åtalade har haft ett så kallat subjektivt uppsåt. Att han citat, med vett och vilja slutcitat, har begått den kriminella gärningen. Och i det här fallet så var det så att kvinnan var kraftigt berusad och rättens bedömning är att det kan ha varit så att männen inte uppfattat att kvinnan ville ha sex med de båda samtidigt. Ja, det visar också vilka underliga sedvänjor vissa har. Och i Sveriges rättssystem så verkar det inte heller vara så mycket bättre. Det står alltså att hon rätten anser att det är bevisat att hon tvingats men ändå så kan ingen fällas för det. Ändå är det alltså inte säkert att det är ett brott som har begåtts. Vidare till ett eh, lite annat ämne. Eh, jag utgår till en början från vad vi har skrivit om det på sdk Kudidens hemsida. Det är den här så kallade bibelstriden på Scandic Hotel. Striden kring hotellkedjan Scandics beslut att ta bort biblarna från hotellrummen verkar nu vara över- Skandiks nytillträdde verkställande direktör Frank Fiskers meddelar nu att biblarna kommer att få ligga kvar på hotellrummen. Det var för några veckor sedan som hotellkedjan Skandik beslutade att flytta de biblar som tidigare funnits utlagda på hotellkedjans hotellrum till receptionerna. Det är sedan en medlem i en liten grupp vid namn Humanisterna som säger sig arbeta för ett sekulärt samhälle riktat kritik mot att det fanns en bibel på hans rum. Och det här fick då i sin tur Härnösands stift, alltså inom Svenska kyrkan, att inleda en bojkott genom att avboka alla hotellnätter på Skandik. Och flera stift, däribland Karlstad stift, har sen bestämt sig för att göra detsamma. Men Frank Fiskers, alltså vd på Skandik, han meddelar att beslutet att förse receptionerna med Koranen, bland annat, det beslutet ligger fast och det här har då mött en del kritik från den här, den här gruppen humanisterna och deras förbundsordförande Christer Sturmark som menar att den svenska kyrkans hot om boykott av hotellkedjan Scandic går demokraternas ärenden. Svenska kyrkans biskoppars protester och hot om boykott av hotellkedjan Scandic sedan företaget sagt att biblarna skulle tas bort från rummen är att jämföra med kyrkans hot om helvete och Guds straff i gamla tider. Det hävdade Christer Sturmark i ett pressmeddelande här om dagen. Och han får då en fråga så här: Tycker du aldrig att konsumentmakt är bra? Jo, det tycker han. Men kyrkan reagerar på att hotellkedjan vill behandla alla religioner lika. Det finns en självgodhet över det, säger Christer Sturmark. Och han tror dessutom att kyrkans agerande kan spela Sverigedemokraterna i händerna. Det här Kommenterade, eller det här fenomenet att, att säga så att saker och ting spelar Sverigedemokraterna i händerna. Det har Jan Mild, tidigare partisekreterare i Sverigedemokraterna, kallat för att Sverigedemokraterna är en batong. I betydelsen att man slår det i huvudet på oliktänkande. Han skrev det på sin hemsida Blågula frågor. vecka 18. Och Christer Sturmark kan mena då att det som den svenska kyrkan gör är att man håller en kultur för finare än andra. Då har jag en nyhet till Christer Sturmark. Kristendomen är viktigare, den är finare, den är bättre för oss svenskar här i Sverige. Och det är naturligtvis inte konstigt att det ligger biblar på hotellrummet och ingenting annat. Och vi är med Christer Sturmarks uttalande också inne på avdelningen för obeskrivligt korkade uttalanden. Jag har läst en krönika av Lisa Marklund. Hon är författarinna, deckarförfattarinna och är ju så att säga van vid att hitta på en massa rövarhistorier och skriva ner dem och var är man då bättre lämpad att arbeta än som krönikör för Expressen. Det skulle möjligen vara Aftonbladet då i så fall. Men hon har alltså skrivit en krönika med rubriken Utan invandrare stannar Sverige. Och jag tror att de flesta av er lyssnare bara av rubriken anar vartåt det barkar. Hon börjar då med att skriva så här att jag är invandrare. Just nu när jag sitter och skriver den här texten så är jag per definition både invandrare och utlänning. Hon börjar med att skriva så för att hon befinner sig alltså i Spanien och hon beskriver då hur det ser ut i Spanien och hon konstaterar att minst 800 000 människor har givits villkorslös amnesti i Spanien och så har hon tydligen någon bekant där också som heter Irina som är ukrainska och den här ukrainskan hon arbetar som städerska medan Lisa Marklund själv hon är ju där och, ja, på lyxsemester eller vad man ska kalla det för och hon menar då, Lisa Marklund menar då att både jag och Irina är en tillgång för Spanien, säger hon. Visserligen betalar jag skatt i Sverige, men jag handlar mat och kläder och betalar skolavgifter och stallavgifter och äter ute flera gånger i veckan. Lite längre ner så skriver hon, jag älskar Sverige och de svenska möjligheterna. Vårt sätt att se på världen och tillvaron, vårt ansvarstagande och vår solidaritet. Men ibland blir jag bekymrad över sakernas utveckling. Och det hon kommer till då är att när jag ser och hör sådana som Sverigedemokraterna, Jimmy Åkesson eller Tord Lindblom känner jag enbart häpnad och misstro. Tror de verkligen på vad de säger? De talar om Sveriges invandrare som ett kostnadsproblem och jag vet inte om jag ska gråta eller gapskratta. Utan invandrare hade Sverige inte varit i närheten av den välfärd- och levnadsstandard som vi har idag. Att det kommer vuxna, färdigutbildade människor till vårt land är inte ett problem, det är en tillgång. De arbetar och startar företag. De tar jobb som Jimmy Åkesson aldrig skulle nedåta sig till. Och att låtsas att invandringen kostar miljarder är ren lögn, skriver alltså Lisa Marklund. Och det här har föranlett Sverigedemokraten Rosmarie Tofte att skriva ett öppet brev till Lisa Marklund som svar på den här krönikan. Om invandring den 19 mars stod det visst i Expressen Och skriver då Att det ska vara en egotrippad Verklighetsfrånvänd person Till att jämföra invandringen i Sverige Med besuttnas bosättning i Spanien Självklart är du välkommen i Spanien Eftersom du ger arbete till Några av de 800 000 personer Som där har erhållit amnesti i Sverige har hittills inte en enda miljonär funnits bland de tusentals asylsökande som årligen väljer in över gränserna. Tvärtom har deras ankomst inneburit ofta livstidsförsörjning via skattemedel beroende på att vi inte har en arbetsmarknad som efterfrågar några arbetssökande. Du säger att du älskar Sverige och de svenska möjligheterna att till exempel kunna sälja tusentals böcker skrivna på usel svenska. Visa då detta genom att flytta tillbaka hit och i arbete åt stalknäktar, städerskor och gräsmatteklippare. Det skulle ge den svenska arbetsmarknaden samma lyft som du gett den spanska. Skriver alltså Rosmarie Tofte om det här. Och jag skulle också vilja kommentera det här som Lisa Marklund skriver om att det är invandrarna som har gjort svensk välfärd till vad den är. Där kan man tala om ren och skär lögn Men tyvärr så är det så att den här sortens historieförfalskning är väldigt vanlig idag Det är många som hänger sig åt det Och många gör det också med anledning av att Sverigedemokraterna går framåt Ytterligare ett mindre begåvat uttalande som jag har sett där i tidningen Dagens samhälle Som är under rubriken Inse värdet av invandrarnas slit och det är skrivet av en person som heter Ole Reiter som är chef för Movium, centrum för statens, stadens utemiljö, SLU. Och i hans debattartikel så står det bland annat Vittnesbörden om de nya svenskarnas betydelse är ytterst få i våra städers offentliga miljöer. Invandrade nysvenskar har haft en stor betydelse för lands utveckling på många platser och i många avseenden. De nya svenskarna är en del av vår historia, men förstår vi det? Vilka spår kommer att finnas kvar efter dem om hundra år? I ett mångkulturellt samhälle borde invandrade kulturer få sätta sina avtryck i den offentliga miljön i form av namngivna byggnader, torg, planteringar och minnesmärken. Och det där tycker jag personligen är bara ytterligare argument emot mångkulturen. Vi vill naturligtvis inte ha byggnader, torgplanteringar och minnesmärken uppkallade efter, efter utlänningar. Utan det ska naturligtvis vara svensk kultur och svenska personligheter som gäller här i Sverige. Det har ju nyligen också varit första maj och jag tänkte komma in lite grann på ett första majfirande som har ägt rum i Sverigedemokraternas regi efter att vi tar en liten musikpaus här i Radio SD och vad passar väl bättre att spela i Stockholms närradio än just det här? Ja, där är Radio SD. Ni lyssnar på Sverigedemokraternas röst i Stockholms nära radio på 88 MHz. Och det vi hörde alldeles nyss, det var Lars Winnerbäck som sjöng i Stockholm. Sverigedemokraterna Österlen manifesterade på 1 maj. Sverigedemokraternas lokalavdelning på Österlen i Skåne alltså höll på tisdagen ett första majfirande i Tomelilla. Ett femtiotal sympatisörer deltog och partisekreterare Björn Söder talade. Socialdemokraterna hade i brist på folk valt att ställa in sitt första maj-tåg. Så då valde Sverigedemokraterna i avdelningen att manifestera istället. Ett femtiotal SD-sympatisörer samlades vid Folkets park i Tomelilla och gick sedan i ett demonstrationståg till torget. Där talade partisekreterare Björn Söder. Han talade om varför Sverigedemokraterna manifesterar den 1 maj och om hur Socialdemokraterna har svikit de svenska arbetarna. Han tog också upp hur Socialdemokraterna idag behandlar Sverigedemokrater på precis samma sätt som Socialdemokrater blev behandlade av överklassen i slutet på för, förra seklet. Då förlorade Socialdemokrater sina arbeten just på grund av att de var Socialdemokrater. Idag är det Sverigedemokrater som förlorar sina arbeten. Runt torget hade många tom, tomma lilla bor samlats för att lyssna Samtidigt hade polisen slagit en ring runt hela torget Då man misstänkte attentat mot mötet Men sådana uteblev och mötet kunde genomföras på ett mycket trivsamt sätt Ja, jag har också hittat en blogg Eller vad man ska kalla det för som jag inte visste fanns tidigare Jag hittade den alldeles nyligen när jag fick ett tips rättare sagt från Kenneth Sandberg och det är en blogg som heter MFO alltså det förkortas Martin Filip Olof och det står alltså för medborgarnas flyktingombudsman och här har de då en kommitté på, av ett antal personer bland annat är det Mauricio Rojas som är initiativtagare till det hela, han är alltså folkpartistisk riktas ledamot. där finns även Fredrik Federli som är Centerpartiets ungdomsförbundsordförande PM Nilsson, redaktör för Expressen och Tove Livendal som är kommunikationschef för Sveriges näringsliv och som tidigare var ungdomsförbundsordförande i Moderaternas ungdomsförbund. Och det finns ytterligare en hel rad mer eller mindre kända personligheter som sitter i den här kommittén. Och under aktuellt på den här bloggen som man hittar på www.mfo.nu där finns det då aktuella händelser, utredningar och annat. En rubrik från den 4 maj 2007. Asylsökande semester i hemlandet medan de väntar på uppehållstillstånd. Och då står det där att hälften eller fler av de människor från norra Irak med tillfälliga tillstånd som söker asyl i Sverige reser till hemlandet och stannar där kortare eller längre tid ofta flera månader medan de väntar på svar på sin asylansökan. Och det här är välkänt av Migrationsverket men om migrationsministern känner till det vet man tydligen inte. Det här är naturligtvis ett klart missbruk, missbruk av asylrätten konstaterar man och det ställs också en fråga här, skickas Migrationsverkets Skickar migrationsverkets deras dagersättning till adressen i hemlandet eller går pengarna till den svenska adressen? Någonstans måste det väl ändå en gräns gå för svensk blåögdhet. Någonstans måste det väl gå en gräns för hur mycket Sverige låter sig utnyttjas och förlöjligas, skriver det här. Och dessutom, och det kanske allvarligaste menar man, det är att det skadar tilltron till asylprocessen och till alla de som har asylskäl. Och jag blev väldigt förvånad över att läsa det här på en blogg där etablerade politiker och redaktörer skriver. Men underens tid är inte förbi tydligen. Jag tänkte gå vidare med att kommentera det senaste angående utförsäljningarna av svenska företag. Det var ju så att det inträffade den här veckan att utförsäljningen av Telia Sonera påbörjades. Och det var under torsdagen som den svenska regeringen sålde åtta procentenheter av aktierna i Telia Sonera. Beskedet om utförsäljningen kom under onsdagen och det överraskade många bedömare eftersom regeringen fortfarande inväntar en utredning om hur staten ska kunna behålla kontrollen över den så viktiga infrastrukturen alltså kopparnätet. De aktier som såldes ut i det här inledande skedet de gick för 50 kronor styck, sammanlagt 18 miljarder kronor. Men i dagens industri så står det idag att regeringen och Mats Odell kunde ha fått in mycket mer pengar till Statskassan vid den här försäljningen av Telia Sonera. Utländska hedgefonder snuvade svenska staten på 1,7 miljarder kronor i samband med utförsäljningen av Telia Sonera-posten. Det visar Dagens Industris granskning av spelet bakom försäljningsprocessen. Staten ger bort pengarna till hedgefonderna. De har tjänat sjukt mycket pengar på att först trycka ner aktien och sen köpa den billigt av staten, konstaterar en person anställd hos en av de största investmentbankerna i London. Det skickades alltså ut ett pressmeddelande under onsdagen. Och när Stockholmsbörsen öppnade någon timme senare så lånades en massa Telia-aktier som sedan användes till att dumpas på marknaden och följden av detta blev att aktien föll som en sten. Och det var alltså det här lägre priset som låg till grund för vilket pris de här internationella institutionerna skulle få köpa för. Och här har man tydligen en hel del att lära av Finland. Därför att där är det full sekretess och snabb hantering som är ledorden. Är när finska staten säljer ut aktier, där är det kutym att inte informera om någonting förrän allting är klart. Det säger finansrådet Kalevi Alestalo vid avdelningen för statlig ägarstyrning vid statsminister Matti Vanhanens kansli i Helsingfors. och Kalevi han minns försäljningen av en postaktier i teleoperatören Sonera. Det är alltså det bolag som sen gick ihop med Telia och bildade Telia Sonera. Och hela operationen, säger han, inleddes klockan sju på morgonen och allt var klart fyra timmar senare. Vi använde oss av metoden Accelerated Global Tender och Finland blev därmed det första landet att utnyttja den metoden vid en statlig aktieförsäljning, berättar han. Och det var alltså år 2000, så att det här hade alltså den svenska regeringen haft alla möjligheter i världen att studera innan de verkställde försäljningen av de här aktierna. Den svenska regeringen och Mats Matsodell brukar ju motivera sina utförsäljningar med att staten inte är en bra ägare. Och jag själv tycker väl det att borgarna, den borgerliga regeringen, de har faktiskt en bättre inställning till förvaltandet av det statliga kapitalet än vad socialdemokraterna har. Det vill säga borgarna, de är mer intresserade av värdeskapandet De är intresserade av att ha en så god kapitalstruktur som möjligt Men tyvärr så är de urusla på att verkställa sin politik Och på att sköta utförsäljningen uppenbarligen Så att det bästa med en borgerlig regering Det vore nog om de kunde låta företagen vara kvar i statlig ägo Åtminstone tills man Färdigt har uträtt hur man ska kunna få ut högsta möjliga pris för det man säljer. För det är trots allt skattebetalarnas bolag och skattebetalarnas pengar det rör sig om. Jag har kommenterat det här lite grann på SD Kurierens hemsida också. Och konstaterar då att kritiken mot den här utförsäljningen från framförallt socialdemokrater har främst drar det faktum att staten kommer att gå miste om stora aktieutdelningar varje år. Men vi kan ju också konstatera att de här teleaktierna de såldes till en rabatt motsvarande 8,7 jämfört med det marknadspris som rådde innan den här genomförda försäljningen blev känd. Och den rabatten är dessutom i nivå med de flesta bedömmarnas tidigare uppskattningar. Så att då kan vi räkna på hur mycket rabatt det kommer bli för hela den portfölj av bolag som regeringen har fått klartecken att sälja ut man har alltså fått klartecken från rikten att sälja statliga bolag till ett värde av ungefär 250 miljarder kronor och skulle allt detta säljas till 8,7% rabatt då kommer statens sammanlagda rabattering bli 21,75 miljarder kronor, bara i rabatt alltså och sen tillkommer ju då naturligtvis de mellan 10 och 20 miljarder kronor årligen i minskade aktieutdelningar och sen så kommer nog de här omkostnaderna för försäljningen att uppgå till någonstans mellan 1 och 5 miljarder i en uppskattning det är ju trots allt så att man eh, lägger en hel del av regeringens resurser på att eh, administrera det här med utförsäljningen och så har man också köpt en hel del tjänster från eh, finansbankerna Deutsche Bank, UBS, Warburg och Carnegie Och så är det inte mindre än sju olika advokatbyråer inblandade i det här Och de är ju också kända för att ta ganska så duktigt betalt Och i den här typen av affärer så är det inte ovanligt att det försvinner ytterligare någon procent av försäljningsbeloppet Till den här typen av kostnader Så det kommer att bli svårt att försvara den här utförsäljningen med ekonomiska argument och vad gäller just det här kopparnätet som jag pratade om tidigare som ju är en ganska viktig del i just Telia, Telia Sonera så tycker bedömare att det verkar som att de, regeringen alltså inte har för avsikt att behålla det i statliga ägo och det är just det som också har varit Sverigedemokraternas huvudsakliga invändning tidigare mot utförsäljning av just Telia Sonera Jag har tidigare, i februari månad kommenterat också de här utförsäljningarna lite mer allmänt och konstaterat att just det borgerliga blocket, de vill ha ett så litet statligt ägande som möjligt och de bryr sig inte så väldigt mycket om vilka de nya ägarna kan tänkas bli eller vad som sker istället överhuvudtaget. Socialdemokraterna de vill förvisso behålla bolagen i statliga ägo de har inga faktiska politiska mål dock utan de vill Enbart har de mest för ägandets egen skull och kunna skylta med fina ord som att de statliga bolagen är miljömedvetna och ansvarstagande och så vidare. och så vidare. Vi i Sverigedemokraterna vi har väl lite grann den synen också att det finns risk när man säljer ut till utländska intressen att att utländska eller kanske rent av fientliga intressen tar full kontroll över viktiga svenska samhällsfunktioner som ju flera av de här bolagen har och det är också viktigt att vi undviker monopol- och oligopolsituationer som kan skada konkurrensen och vi vill också naturligtvis säkra svenskarnas ägande av och kontroll över sitt land och sina naturtillgångar och tillse att värden som utvinns ur landet tillfaller det svenska folket jag tänkte fortsätta lite grann på det här temat också efter nästa musikpaus som vi tar nu. Ja, då är vi tillbaka. Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio. Det vi hörde nyss var Ted Gärdestad, Låt kärleken slå rot. En låt som jag har spelat tidigare här i Radio SD. Jag pratade innan musikpausen om utförsäljningen av statliga bolag- och det är så att eh, den utförsäljningsprocess som de borgerliga nu befinner sig inne i eh, I den så har vi då försäkrats att de här intäkterna från utförsäljningarna ska gå till amortering av statsskulden Och det är möjligt att de har ärliga avsikter där Men det här löftet förutsätter ju också att ingen framtida regering använder den minskade statsskulden Som förevändning för att ta nya lån för att finansiera välfärden Eller ännu värre månkulturen. Skulle man göra det då kommer ju de här utförsäljningarna i princip bara att ha bekostat en tillfälligt ökad konsumtion och därmed bara varit till skada för Sverige på lång sikt. Sen har vi också konstaterat att den borgerliga regeringen de gör de här utförsäljningarna på det sätt som de gör av uppenbart ideologiska skäl och det riskerar också att leda till en alltför snabb utförsäljning vilket vi nu i dagarna fick se tydligt exempel på vilket jag också det vi om före musikpausen. Vi Sverigedemokrater har kommenterat det här med att man vid varje given tidpunkt i den här utförsäljningsprocessen måste försöka få ut högsta möjliga pris för det bolag som är, värt att, är på väg att säljas. Man ska också undersöka möjligheten att sälja till privata svenska intressen i så stor utsträckning som möjligt. Och även utreda vilka omdisponeringar av det statliga kapitalet som kan göras för att uppnå syftena med det statliga ägandet. Och sådana saker får helt enkelt ta den tid det tar. Det ska inte hastas fram på det sätt som borgarna nu ger intryck av att göra. När det gäller just Telia Sonera som nu är under utförsäljning så tycker jag att man bör ha till att börja med säkerställt att man behåller kopparnätet inom statlig ägo. Och sen kanske man kunde ha sålt ut hälften av innehavet till exempel. Och de pengar som man hade fått in av detta hade man inte nödvändigtvis behövt amortera statsskulden av heller. Utan man kunde ha till exempel investerat i svensk försvarsindustri eller i någonting annat. Som det är angeläget att den svenska staten har ett stort ägande i. Och i övrigt i den här artikeln som jag har skrivit eh, på eh, sdqd hemsida så nämner jag... 10 olika bolag som har nämnts som utförsäljningskandidater och de som jag är mest angelägen om att behålla i ägo, det är ju LKAB som producerar förädlade järnvaldsprodukter och tjänster till stålindustrin och det är också Sveaskog som är Europas största skogsägare och förvaltar 4,5 miljoner hektar mark men jag kommenterar som sagt även de andra bolagen vissa tycker jag man kan sälja ut delar av eller kanske rent av hela om det finns goda anledningar till detta. Från det ena till det andra. Jag tänkte läsa upp en vloggpostning från Mattias Karlsson som har skrivit under rubriken Tunga slag mot diskrimineringsspöket. Den senaste tiden har flera tunga slag drabbat vänsterkartellens universalförklaring på alla invandringsrelaterade problem, det vill säga myten om den omfattande strukturella diskrimineringen. Trots Sveriges mycket hårdföra antidiskrimineringslagar har siffrorna över anmälningar och fällande domar i det här avseendet länge visat att problemet knappast kan vara så omfattande som vänstern vill göra gällande och att det är en enorm diskrepans mellan upplevd och faktisk diskriminering. En undersökning som flera fackförbund låtit göra visade till exempel att det ifrån deras medlemmar inkommit totalt 85 anmälningar om diskriminering i arbetslivet mellan åren 1999-2005. till 2005. Och av dessa hade inte ett enda gått till åtal. Svensk Näringsliv, som länge hävdat att diskrimineringen är en myt, presenterade nyligen en utredning där man backade upp sin ståndpunkt med tunga fakta. I en annan studie har Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering kommit fram till slutsatsen att det är tillgången på arbeten i bostadsortens närhet som avgör om invandrare får jobb. En föga kontroversiell slutsats kan tyckas men den går på tvärs med myten om den strukturella diskrimineringen som ju menar att det är invandrarens ursprung som avgör om den får jobb eller inte. Det senaste slaget mot diskrimineringsspöket kom nyligen. Då det visade sig att försöken med avidentifierade ansökningshandlingar som skulle göra det möjligt för de rasistiska arbetsgivarna, fel skulle göra det omöjligt för de förment rasistiska arbetsgivarna att såla bort icke svenskar, inte gett någon effekt alls. Vänsterkartellen lär dock inte låta sig påverkas av ovanstående uppgifter. Om inget annat hjälper kan man ju alltid beskylla dem som gjort studierna för att omedvetet vara en del av den patriarkala och postkolonialistiska -kollian konspirationen mot det mångkulturella, queer teoretiska och likhetsfeministiska lyckoriket. Alltså Mattias Karlsson på stjuriden.se. Jag har även synts eller hörts rättare sagt, i Sveriges radio. Sverigedemokraterna vill folkomrösta om flyktingmottagning i Sveriges Radio i dag, lördag den 5 maj. Sverigedemokraterna vill ha en folkomröstning om fortsatt flyktingmottagning i Högsby kommun. I en motion till kommunfullmäktige skriver man att den svenska invandringspolitiken under senare år orsakat stora ekonomiska och sociala problem för det svenska folket och att situationen varit värre i Högsby kommun än i riket i övrigt. Partiets företrädare i kommunen anser att man underlättar en hållbar utveckling och stärker den kommunala demokratin om man tillåter en öppen debatt om svensk invandringspolitik och låter kommuninvånarna säga sitt i frågan skriver nyheterna. Vi har också konstaterat i vår egen partitidning SD-Kuriren att det finns en moderat i Halmstad som stödjer Sverigedemokraterna. Den moderate mot den Mikael Sand sympatiserar fullt ut med Sverigedemokraternas flyktingpolitik och syn på invandrare. Det framkom under torsdagens kommunfullmäktige sammanträde i Halmstad. På en fråga från Andreas Vårstad, Sverigedemokrat, om varför Mikael Sand vill minska invandringen till Sverige, svarade Sand: "Sverige har tagit emot allt för många invandrare på för kort tid och endast en bråkdel har varit flyktingar." Åsikten ligger helt i linje med Sverigedemokraternas åsikt i frågan. Kommunstyrelsens ordförande karl Fredrik Graf, eh, Moderat, har i ett pressmeddelande meddelat att Moderaterna som parti har kvar samma politik som tidigare. Frågan om en eventuell uteslutning av Mikael Sand blir aktuell först när han inte medverkar till de beslut som Moderaterna lägger fram till kommunfullmäktige- eller aktivt motarbetar moderat politik eller moderata värderingar meddelar Graf ja, En mycket dålig nyhet från Göteborg som vår tidningsredaktör Richard Jomså har uppmärksammat på sd det är en, att en Göteborgs moské ska byggas med pengar från Saudiarabien det är nu bestämt att det ska byggas ännu en moské i Sverige. Denna gång är det hissingen i Göteborg som riskerar att bli en islamistisk tummelplats. Bygget organiseras av Sveriges muslimska stiftelse i Göteborg som träffat representanter från det saudiska finansdepartementet vilket resulterat i ett skrivet kontrakt. Färdiga ritningar och bygglov finns det sedan tidigare. Det är inte bara så att islam i och med detta får ännu en utpost i Sverige med allt vad det innebär med religiösa dogmer och andra dumheter utan den ska dessutom finansieras helt av pengar från diktaturen Saudiarabien. I själva verket blir moskén på hissingen den första moské i Sverige som kommer att finansieras helt av en annan stat. Vad gäller Saudiarabien är det allmänt känt vad denna diktatur sysslar med. Saudiarabien är ett land där avrättningar, inte minst genom halshuggning, är vardagsmat även för den som väljer att göra något som grovt som att konvertera till en annan religion där man hugger händer och fötter av tjuvar, där fackföreningar och politiska partier är förbjudna där politiska dissidenter och regimkritiker är utsatta för svår förföljelse med frihetsberövande, tortyr och misshandel där pressen är hårt censurerad, där medborgare fängslas godtyckligt. Där hela rättsväsendet är ett stort skämt och där skenrättegångar är vardagsmat. Där kvinnor och kristna är utsatta för förtryck och diskriminering. Där tortyr är vardagsmat och så vidare och så vidare. Det är detta, minst sagt, genomruttna och odemokratiska land som nu ska finansiera moskén på hissingen i Göteborg. Ivrigt applåderat av våra mångkulturförespråkare. Det hela får mig att minst sagt må riktigt, riktigt illa skriver alltså Rickard Jomsvåv och eh, vem kan väl inte dela den känslan i det här fallet. Eh, jag tar och eh, släpper fram ytterligare en liten pausmelodi. Ja, då är vi tillbaka. Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio. Det vi hörde alldeles nyss var stolt svensk. Jag tänkte läsa upp en insändare som inkom den 4 maj till Esterkriden. Vem för svenskarnas talan? I Esterkriden kunde man den 5 april läsa att 13-årige Alexander Eriksson i Roneo blivit utvisad från att delta i undervisning tillsammans med sina kamrater i klassrummet. Då han burit en tröja med svensk flagga och texten Mitt fädernes land. Samtidigt har diskrimineringsombudsmannen för två muslimkvinnor överklagat Göteborgs tingsrätt vägran att medge skadestånd om 50 000 kronor från kommunen då dessa inte tillåtits ha slöja inne i simhallen till följd av säkerhetsbestämmelserna. Vem för Alexander Erikssons talan mot diskrimineringen av honom som svensk medborgare? Det är glädjande att det finns ungdomar som känner stolthet och värdnad för sitt fädernes land, men lika tråkigt är att etablissemanget i Sverige är så politiskt korrekt anpassade att de inte behandlar alla lika. Hur skulle skolan ha uppträtt om det var en irakisk elev med motsvarande tröja som Alexander Eriksson var? Trots att eh, J.O., Skolverket eller diskrimineringsombudsmannen, eh, Ställer upp för Alexander Eriksson och hans rätt att bära en tröja med svensk flagga som önskar visa sin nationella stolthet. Här bör istället utgå ett betydande skadestånd, i varje fall minst 50 000 kronor till Alexander Eriksson för kränkande och diskriminerande behandling som svensk. Om svenska myndigheter inte tillgodoser medborgarnas rätt borde detta vara en fråga för Europadomstolen som ett brott mot de fria mänskliga rättigheter enligt Europakonventionen som är en del av svensk rätt det skriver Lars Johansson i en insändare. Mattias Karlsson som jag har haft nästan som favorit när det gäller att citera blogginlägg han har skrivit också den 30 April. Inget folk ska tvingas hylla sina mördare. Historien är full av paradoxer. Andra världskrigets slut, som för miljontals människor betydde befrielse, glädje och slutet på diktatur och folkmord, kom för andra att betyda den raka motsatsen. Vårt grannland Estland, som i flera hundra år rymt en betydande svensk minoritet, ockuperades 1944 av sovjetiska trupper. Därefter följde 45 år av förtryck och diktatur. Tusentals ester mördades, tiotusentals gick i landsflykt och hundratusentals deporterades till straffläger i Sibirien och andra platser. Det estniska språket och den estniska kulturen förbjöds och diskriminerades. I ockupationsmaktens spår flyttade hundratusentals ryssar in i landet. De senaste dagarna har vi kunnat bevittna hur ättlingarna till dessa ryska ockupanter startat kravaller och slagit sönder estniska städer. Ett tusental personer har gripits, ett hundratal har skadats och en person har dött. Den allt mer auktoritära ryska regeringen hotar med straffåtgärder och den estniska regeringens hemsidor har blockerats. Orsaken är att en staty som för esterna symboliserar förtryck och för ryssarna symboliserar krigshjältar och seger över nazismen har flyttats. Oavsett vad, var sympatierna ligger borde alla kunna dra lärdom av händelserna i Estland- det är en starkt negativ och destabiliserande faktor att inom en och samma stat finns stora grupper av människor som har olika identitet och historiesyn. För mig personligen råder det dock inga tveksamheter kring vad mina sympatier hör hemma i den här frågan. Inget folk ska tvingas hylla sina mördare och i händelse av ryska repressalier hoppas jag att den svenska regeringen gottgör esterna för vår unfallenhet under sovjettiden genom att erbjuda dem starkast tänkbara stöd skriver alltså Mattias Karlsson. När det gäller just eh, riksdagspartierna och deras eh, vilja att debattera med Sverigedemokraterna de senaste veckorna så har vi också konstaterat att eh, 75% av det svenska folket anser att det är helt rätt av eh, riksdagspartierna att ta en debatt med Sverigedemokraterna. Och det är en undersökning som fokus Innovate temo har gjort. Statsvetare är däremot mer njugga i kanten över debatten. Istället för att fundera över vad som kommer fram ur debatterna är det oro för att Sverigedemokraterna ska gynnas av öppen debatt. Det är det som diskuteras. Forskaren Carl Dahlström går så långt att han menar att när väljarna börjar uppfatta Sverigedemokraterna som legitima det vill säga som vilket annat parti som helst så leder det till framgång. Dahlström säger vidare att debatter som handlar om invandringspolitiken ensidigt gynnar Sverigedemokraterna, rapporterar focus.se. Flera av experterna är överens om att taktiken från riksdagspartierna borde vara att inte låta debatten kretsa kring invandring utan kring andra politikområden. Ja, det här är ganska intressant. Det är många som har uttryckt sig så att eftersom Sverigedemokraterna bara har 3% av väljarsympatierna bakom sig från valet i höstas så innebär ju det att om man tar en debatt med Sverigedemokraterna och 90% av de som ser och hör debatten håller med till exempel Socialdemokraterna eller någon annan motdebattör och bara 10% håller med Sverigedemokraterna då har man i själva verket förlorat debatten därför att det var fler som höll med oss än vad det var som hade röstat på oss tidigare. Och därmed så finns det då risk för att vi går framåt i opinionen och att vi går framåt även fortsättningsvis. Så att man bortser egentligen helt och hållet ifrån huruvida vi har argument att vinna över en viss andel av väljarna med Utan man vill alltså att vi ska betraktas som marginaliserade och oetablerade Och att folks vanföreställningar om Sverigedemokraterna ska få fortsätta råda De vanföreställningar som ju naturligtvis sprids av etablerad media Och har så gjorts i ja, hela partiets existens Får man lov att säga och det är ju en ganska så märklig syn på det hela Man erkänner ju därmed att man helt enkelt inte har argument Att bemöta Sverigedemokraterna med Utan man kan bara bemöta oss genom att sprida felaktiga uppgifter om oss Och låta väljarna tro att vi är sämre människor än vad vi är Och man underskattar dessutom väljarnas egen förmåga Att ta till sig det som sägs och göra sin egen bedömning Av vilka argument som verkar mest hållbara vi börjar närma oss slutet av den här sändningen och jag ska säga det också att ni som vill kontakta partiet är välkomna att skriva till Sverigedemokraterna box 20085 104 60 Stockholm. Ni kan också ringa till 08 22 66 77 eller om ni istället vill ringa till Stockholmsdistriktets telefon 08 22 44 77. Ni hittar oss på internet www.sverigedemokraterna.se Vår partitidning sdkuriren.se Och Radio SDs egen hemsida www.radiosd.se Och ni kan också skicka e-post till info Om det är någonting ni undrar över. Vi avslutar som vanligt med lite musik. Nästa vecka så sänder Arnold Boström. Lyssna gärna på oss då igen. Ha det så bra till dess. Hej då!